Kicsit furcsának találom azt, hogy én most itt állok. Nem, nem igazán tudom, hogy mit keresek itt, de majd talán később kiderül. Mikor Jani megkért, megkérdezett néhány hete, hogy, hogy tanítanék-e vasárnap is. Elsőre gondoltam, hogy mondom, hogy nem, de most nem tettem kivételesen. Mondtam, hogy imádkozom erről, és megkérdezem az urat, hogy, hogy mit mond. És az úr azt mondta, hogy hogy igen, tanítsál. Ezer kérdés merült fel bennem ezt követően, abból mondjuk 999 az volt, hogy miről tanítsak, és türelmetlenül vártam a választ, hogy, hogy mi legyen az, amiről ma itt beszéljek nektek. És az úr azért válaszolt, bármennyire is türelmetlen voltam, úgyhogy kérjük meg az urat, hogy hogy segítsen nekünk ezen a mai napon. Atyám, alázatosan állok itt most előtted, és arra kérlek, Uram, hogy, hogy a Te ígédet tudjam szólni, és minél kevesebbet tudjak adni, adni az én gondolataimból, saját magamból, Uram, hanem tudjam azt adni, amit, amit Te mutattál nekem, és alázatos tudjak maradni, Uram. És kérlek, hogy adj mindenkinek a, a Te türelmedből, hogy hogy a végére tudjunk érni ennek a, ennek a mai üzenetnek, Uram, és, és köszönöm neked, Atyám, ezt a, ezt a lehetőséget Jézus nevében. Amen. Úgyhogy én türelmetlen voltam, az Úr adott egy igét a szívembe, ez a Prédikátor könyve 7-8, amit fel is olvasok. Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése, jobb türelmesnek lenni, mint kevénynek. Más fordítás szerint büszkének. Hát a türelmet még csak értettem, hiszen türelmetlenül vártam azt a választ, hogy miről is kellene tanítanom. Magában az igében nekem nem állt össze elsőre, hogy miközben a türelemnek, a büszkeséghez, hogy miért ellentétei ezek egymásnak. Ahhoz, hogy ezzel tisztában legyünk egy kicsit a büszkeségről, szeretnék pár mondatot mondani. Ugye Salamon bölcs volt, mivel bölcsessége Istentől volt, tehát amit mondott, nem lehetett hülyeség. Tehát tételezzük fel, hogy valóban a türelem ellentéte a büszkeség. És azt is tudjuk, hogy a sátán büszke volt, és ez lett a veszte. Úgyhogy tudjuk, hogy a büszkeség a sátáné. Elsősorban, és minden büszkeség, ami bennünk van, az tőle van. Vagy abból származik, hogy igazán emberek vagyunk, és ez, ez bennünk van, a bűnben születtünk, és, és velünk jár együtt az, hogy, hogy büszkék vagyunk. Ellenben a türelem ezek szerint máshonnan származik, és talán innen eredet a, a, a két dolog ellentéte. De erről a türelem részről majd egy kicsit később fogok beszélni. Szóval tudjuk, hogy a, a büszkeség az a sátán a Isten ellenségének, vagy nem is tudom, hogy hívjam, a, az oldaláról származik. Innen egyenesen az következne, hogy a türelem Istentől van, ami egyébként valóban így is van, de erről majd egy kicsit később fogok beszélni. Tehát a türelem lesz az, ami, ami meghatározza a mai, mai Biblia óránkat, úgy készültem ma ide, hogy ma biztos én nem fogok elaludni. Tehát mindig küzdöttem ezzel, hogy órán meleg van, izé, nem tudom, el lehet aludni. Én ma biztos nem fogok elaludni, és örültem neki, hogy senki nem fogja azt mondani, hogy, hogy látom, hogy senki nem jegyzete, és pedig lesz mit. Tehát, ö, átmegyünk az igén az elejétől a végéig, az összes felolvasom, és pikpak végzünk. Nem. Azért ennyi mindent Nem. Tehát felmerült bennem néhány kérdés, ezen majd így szép lassan át is megyek. Először is, hogy mi az a türelem. Előkerestem a lexikont, és elolvastam, az ezt írta. A maga uralomnak, a lelki bátorságnak, nyugalomnak megőrzése oly körülmények közt, melyek e próbára teszik. Selekvőleg vagyunk türelmesek, ha az akadályok nem riasztanak bennünket munkánkban, Szenvedőleg, ha kedvezőtlen körülmények között sem esünk kétségbe, vagy uralkodunk magunkon. Ezt írja a lexikon a türelemről. Én első ránézésre azt mondtam, hogy hát persze, ilyen a türelem. Uralkodunk magunkon, és ez az emberi türelem, amiből azt feltételezzük, hogy magunkból ered. Ez nagyon jó példája vagyok én is ennek. Mondom magannól, hogy türelmes vagyok egészen odáig, amíg amíg minden úgy történik, ahogy én szeretném. És miért a dolgok egy kicsit változnak, és esetleg valami kellemetlenség jön közbe, vagy a boltban tehát 10 percnél tovább kell sorban állni, akkor a türelem valami elkezd fogyni, és átvált valami egészen másba. Az ember bosszankodik, ideges lesz, mindenkit hibáztat, és, és rájöttem, hogy ilyenkor igazán nem is türelmesek vagyunk, hanem büszkék, már, mert a türelem nincsen, elfogyott, és ott van, hogy úgy, majd én megmutatom, hát nehogy már mindenki azt csinálja, amit akar, itt vagyok én, majd, majd én ügyesen megmutatom. Így azért sajnos ez még mindig bennem van, tehát a boltban nem igen, tudok tíz percnél tovább sorban állni, úgyhogy türelem is van bennem. Vagy ha nem kapok egy kérdésemre, azonnal választ, mert erre már így Isten elvilágított, hogy nem onnan kell kiindulnunk, ha a türelemre nézünk, hogy uh, mi meddig vagyunk türelmesek, hogy, Ó, én, én, én úgy gondolom, hogy én erre már tudtam volna válaszolni, vagy én ezt már meg tudtam volna csinálni, akkor, akkor itt már vége van a türelemnek, nem kell tovább türelmesnek lenni, más is legyen olyan gyors, mint én. Uh, ez azért nem így van, ezt valóval le is írtam, majd később meg fogom találni. Uh -huh. Szóval, hogy mindenki legyen türelmes hozzánk, ezt elvárjuk. Alapvetően ez bennünk van, a végtelenségig. A mi türelmünk viszont pont ott ér véget, ahol a büszkeségünk felülkerekedik mindenen. Ez elég gyakran nagyon hamar. Tehát, még ha azt mondjuk emberekre is, hogy oh, neki olyan végtelen a türelme. Hát a végtelen türelme biztos nem lehet, mert előbb-utóbb véget ér. És az igéből tudjuk, hogy Isten türelmen se végtelen. Úgyhogy mindjárt át is térnek erre, hogy milyen Isten türelme. Tehát azt feltételezem, hogy a türelem, amit valójában meg kell tanulnunk, vagy más fordításban a hosszú tűrés, ami talán jobban, jobban kifejezi azt, hogy miről is szól ez. Tehát Istenből származik a türelem. A második Mózes 34.6-ban, amikor az Úr. Azt hiszem, Izrael elkötött szövetséget, de ezt mindjárt adalapozok. Úgyis hát Mózes volt az. És elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, az Úr az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Tehát tudjuk, hogy az Úr türelme hosszú. Az, hogy milyen hosszú, arra később fogok kitérni, mert tudjuk az Úr türelmének a végét is. Ebből következik, hogy az úr türelme nem végtelen, bármennyire is szeretnénk azt gondolni, hogy mindenre van még időnk, az úr hosszan eltűr minket, de nem teljesen végtelen a türelme. Lehet, hogy a mi életünkben végtelen lesz, de, de nem végtelen. És ezt az igen több helyen is írja, hogy az úr türelme hosszú, és szeretete nagy. Például a, a 4. Mózes 18 ban azt írja, hogy az Úr hosszú, szeretete nagy. Megbocsátja a bűnt és a hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat harmad és negyedízig. Már innen is kiderül, hogy az Úr nem végtelen. Tehát eljön az a pont, amikor azt mondja, hogy elég, eddig tartott, és most büntetés következik, nincs több türelmem felétek. Ez elég drasztikusan hangzik, de tudni kell azt, hogy... Izrael népenek elfogyott a türelme. Nem onnan kérte, honnan kellett, és nem Istent kereste, hanem Isten felé fogyott el a türelme, és fellázadtak ellene, ezért hozott az Úr büntetést Izraelre. De mehetnénk még tovább az igében arra, hogy a, mi is az a türelem, mert tudjuk, hogy a türelem Isten. Nehemiás próféta írta a 9. rész 16-17. versében ö, Izrael ö, az úr népéről. A mi őseink azonban gőgösek voltak, nyakaskodtak, és nem hallgattak parancsolataidra. Nem akartak engedelmeskedni, nem emlékeztek csodáidra, amelyeket velük tettél hanem nyakaskodtak, és makadságukban arra adták a fejüket, hogy visszatérnek a szolgaságba. De te, bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas. Hosszú a türelmed, és nagy a szereteted, ezért nem hagytad el őket. És később így folytatja a próféta a 30. versben. Te mégis sok esztendőn át türelmes voltál irántunk, és lelkeddel, profétáid által intetted őket, de ők nem figyeltek. Ezért más országok népeinek a kezébe adtad őket. Itt leírja a proféta, hogy valóban Isten népe ellene fordult, nem volt türelemmel, bár Isten sokáig türelmesen viselte őket, de mégis eljött az a pont, amikor, amikor igen, megbüntette őket, de még mindig kegyelmes maradt, és és a figyelmeztetés ellenére a büntetést követően mégis a népének megbocsátott. Aztán a Zsoltáros is ír Isten hosszú türelméről, ezt csak az ige verseket megemlítem, hogy a 86-15 és 103. 8 és 145.8. versében írja, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr, a türelme hosszú és szeretete nagy. Tehát mind a mellett, hogy a türelme hosszú, Isten nagy szeretettel bír felénk, a népe felé, és de, de a szavaiban benne van a, a, az a utalás, hogy el fog fogyni. Tehát a hosszú, az nem végtelen. A türelme egy idő után el fog fogyni. Aztán megyek inkább tovább, hogy mihez kell nekünk a türelem. Mire van, mire, miért van erre nekünk szükségünk, ez, ez merült fel bennem, hogy miért kell hosszan tűrnünk? Néhány példát írtam föl Isten teremtményei közül, hogy ugye a hosszú tűrés és a várakozás az nekem egy kicsit értelmű dolgok, hogy, hogy vannak dolgok, amikre, amiket itt szeretnénk, hogy bekövetkezzen, de erre bizony várni kell, és közben néha kellemetlenségek is fognak érni. De, de ezzel nem mi vagyunk így egyedül. Tehát, ha megnézzük Isten teremtényeit, hogy amíg elültetünk egy magot, és ki kell, hogy addig mennyi időnek kell eltelnie. Vagy, vagy csak nézzük azt, hogy, hogy egy gyerek mennyi idő, amíg megszületik, onnantól, hogy megfogant. Ez sem kevés. Tehát nekem már ez rengeteg idő, tehát ez így türelmetlen leszek, ez egész biztos, ha ez így lesz nálunk is. Ha egy fagy ümölcsöt hoz, az ugye minimum egy év akkor, amikor, már egy, amikor a fa már felnőtt. De, de meddig kell várni, amíg felnőtt? Tehát egy, egy diófát például nem ültet az ember, csak az unokájának, majd ő eszik róla diót, én addig nevelgetem, minden kártevőt, minden nehézséget leküzdök, és majd, majd az unokák hasznosítják. De, de vannak növények, amik, amik életükben egyszer virágoznak. 10-20 vagy akár száz év alatt. Pont most olvastam, hogy a, a szegedi növénykertben virágzik az amerikai agávé, ami 40-50 évig él, és egyetlen egyszer virágzik. Utána hoz valami termést, és vége van. Tehát ö, nem egyedi dolog az, hogy várni kell, és nehézségeken kell Isten terem, más teremtményeinek is. Miért lenne kivétel az ember? Mm. Tehát Szükségünk van a türelemre. Honnan? Aztán ugye, ha már szükségünk van, akkor honnan szerezzük? Azt az előbb megállapítottam, hogy, hogy türelmet önmagunkban keresni, én azt gondolom, hogy botorság, mert nincs bennünk türelem. Türelmetlenség és ö, büszkeség, az annál több van bennünk, tehát a türelmet nem magunkban keressük, hanem keressük Istenben a türelmet, mert ő maga a türelem. Ö, itt Föl is írtam az egykorintus korintus 13.4-et ugye, hogy a szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irítkedik, nem kérkedik, nem fogalkodik. Tehát tudjuk, hogy hát szeretet Istenben van, ugyanúgy, a türelem is Istentől származik. És még azt is tudjuk a galatákhoz írt levélből, hogy a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Tehát a lélek által is van türelmünk mint tudjuk. E, aztán ugye ebből következett a, a folytatást, hogy jó, jó, tudom, hogy hol van a türelem, de hát hogyan vegyem? Erre, erre segítségem le lett, itt most egy kicsit sok ide, igét fogok felolvasni, azért, ha valaki van kedve, lapozgasson, de inkább csak írja föl. A Róma 15.4-ből van, hogy, mert amit korábban megírtak, amit a tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Tehát meg, meg, megmutatta Isten, hogy azokból az írásokból, amit ő adott az Ószövetségben a proféták által, vagy az apostolok által, ezekből, <coughs> ezekből tudunk meríteni magunknak olyan türelmet, ami valóban türelem, és... És nem az a fajta türelem, amit gondolunk, hogy önuralommal és önmagunkban való bizakodással el tudunk érni. Ez a türelem, ez a hosszú tűrés, ez, ez Istentől, a Szentlélek által szerezhető meg. Isten türelmének idején, mert ugye mondtam, hogy türelme véges, de az ő türelme még most is tart, és az ő türelme idején vált meg minked. Ez is a római levélben írva, a második fejezet, negyedik vers, hogy vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Tehát az Isten elnézése és türelmének gazdagsága az, amivel az, amivel vár minket, hogy megtérjünk hozzá, az, az még mindig tart, ha, ha még nem vagyunk megtérve. Mm. És a római levélben így folytatódik. Isten a harmadik rész 25-26. versében. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, ugye, amiről beszéltem, hogy ez még most is tart hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Tehát most már tudjuk azt, hogy honnan vegyük a türelmet, hogyan, és hogy Isten vár minket, hogy hozzá menjünk, hozzá forduljunk, az ő lelke által keressük azt a türelmet, amivel, amivel el tudunk hordozni másokat, amivel, amivel lesz elég időnk arra, hogy, hogy megvárjuk uh, Isten akaratát. Hmm. Aztán ugye ott van, hogy Meddig kell türelmesnek lennünk? Mert most tudjuk, hogy honnan szerezhetünk türelmet, hosszú tűrést. Azt is kellene tudni, hogy meddig van erre igazán szükségünk, mert ugye Isten nem, nem végtelen türelmű, mert előfordult, hogy ugye Izrael népe sokszor elfordult tőle, és itt Isten türelme véget ért, megbüntette őket. De, de kegyelme tovább tartott. Hogy ott van például, amikor annyira Sokasodott a bűn, hogy, hogy özönvízet kellett bocsátani a, a, a világra, és csak Noé, tehát szám szerint 8 lélek menekült meg az özönvízben. Itt is azt látjuk, hogy Isten türelme addig tartott. És van, van egy végső határidő, én azt gondolom, Isten türelmére. Erről, erről írnak a, a proféciák és a jelenések könyve is, hogy amikor ítéletre megyünk, tehát ott ott már nem lesz tovább türelem, nem lesz tovább várakozás arra, hogy, hogy meggondoljuk magunkat, hosszan tűrjünk, hanem ott Isten türelme véget ér, és aki, aki addig nem, nem fordult hozzá, és nem kereste őt, nem kereste az ő türelmét, az ő szeretetét, és, és nem tért meg hozzá, ott azzal szemben én azt gondolom, hogy az ő türelme véget fog érni, és ott nincs türelem tovább. A mi türelmünkre viszont azt mondja, az igen, amit kicsit összesikerült kevernem. De Jakab levelének 5. rész 7. 8. versen. Legyetek tehát türelemmel testvéreim, az Úr eljöveteléig. Tehát, amíg eljön az Úr, addig legyünk hosszú tűrők, addig legyünk türelemmel. Íme a Földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg a korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. A közel szerintem relatív, tehát Isten szemszögéből a közel és távol, én azt gondolom, hogy ugyanaz. A, a, a, a, tehát a közel lehet nekünk nagyon hosszú idő is, lehet nekünk nagyon rövid idő is. Ez ebből a, a szempontból én nem tudom legalábbis értelmezni. Tehát közel van, ezt tudjuk. De ez akár évtizedek, évszázadok is lehet még. Bár a múltkor talán Tibor mondta el, hogy mikor lesz a világ vége. <gül> Pontos dátummal ezt tőle kérdezzétek majd. Aztán ugye most mindent tudunk a türelemről, de azért olyanok vagyunk, legalábbis én olyan vagyok, hogy szeretek példát venni, tehát ne én találjam már ki, hogy milyen legyek, amikor türelmes vagyok hanem legyen előttem egy példa, ránézek, és ó, akkor legyek olyan, mint a Máté, vagy legyek olyan, mint a Tibor, vagy, vagy mindegy, mint a Józsi. Annyira türelmes, de nem kell, nem kell ilyen dolgokra folyamodnunk, mert az igében is, ugye, Isten már megmutatta, hogy milyen legyen, adott nekünk példákat. Tehát például Jakab levejének, 5. rész 10. versében azt írja, hogy vegyetek példát testvéreim a szenvedésben és a türelemben a profétákról, akik az Úr nevében szóltak. Tehát tudunk példát venni a profétákról, akik hosszan tűrtek. És sok dolgot elviseltek. Mondja. És Pál írja le több helyen is, hogy hogy milyen legyen a mi türelmünk, hogy az elhívásunkhoz méltó viselkedésben ez is benne van. A második Korintosi Levélből fogok felolvasni egy, egy részt. A VI. 3.-10. verséig, hogy, hogy milyen, milyen viselkedést tart elfogadhatónak, vagy nem is tudom, példa, példának pál itt. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. Verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, vírasztásban, pöjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halára váltak és íme, élők, mint megfenyítettek és megnemöltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények de sokakat gazdagítok, mint akiknek nincs semmiük, és akiké mégis minden. Hát itt Pál is felhív arra, hogy, hogy szükségünk van a szolgálatunkban, az elhívásunkhoz méltó viselkedésünkben, a hosszú tűrésre, a türelemre. És az Efézusi levélben is ezt írja, kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az úrért, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok teljes alázatossággal, szelítséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Tehát itt pár több helyen is, még a Kolossébeliekhez írt levelében is említi ezt, hogy az elhívásotokban legyetek türelmesek és hosszú tűrőek, bármi is legyen az, ami, az, ami elétek kerül, amin át kell menni. Ha jó helyről veszitek a türelmet, a hosszú tűrést, a lélek által Istentől, akkor, akkor képesek lesztek arra, hogy, hogy a nehézségeket nem megkerülni átugorni, és, és nem tudom, és az emberekhez nem érni, és nem szólni, mint, mint a farizeusok például annak idején, akik, akik nagyon szentek voltak, viszont nem akartak az emberekhez hozzáérni, még véletlenül sem nehogy bepiszkolódjanak. De. Az elhívás is, én azt gondolom, hogy nekünk is nem az, hogy távol maradjunk az emberektől, hanem igenis, hogy közel legyünk hozzájuk, és hosszan tudjunk tűrni Isten türelmével addig, amíg ők is megcérésre nem jutnak. Mert ez, ez azt gondolom, hogy, hogy az úra a kettő... Bocsánat. 2. Péter 3.15-ben, hogy a mi úrunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogy szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a neki adott bölcsesség szerint. Az úr hosszú tűrésének azért kerülünk, hogy amíg az úr tűr, addig, addig van lehetőség a megtérésre. Amikor ennek vége lesz, akkor, akkor sajnos már nem lesz rá lehetőség. Még, még, még volt egy csomó gondolatom, vagy még lehet, hogy van is, ami felmerült kérdésként a rengeteg kérdés között, felmerült, hogy, hogy hogyan tekintünk erre a hosszú tűrésre. Ugye, ha, erről beszéltem már egy kicsit az elején. Ha úgy tekintünk rá, mint szükséges rosszra, amivel saját céljainkat el tudjuk érni, akkor, akkor nagyon rossz helyen járunk, én azt gondolom. Ha úgy tekintünk a hosszú tűrésre, hogy mások célját, a megtérést elérjük, akkor, akkor keresgélünk jó helyen. Tehát ha ha még, ha még nincs valaki megtérve, akkor igenis hosszan kell tűrni, de, de hosszan kell tűrni a testvéreinket is, én azt gondolom, mert, mert egyikünk sem tökéletes, nem is lehet, meg nem is lesz. Mostanában egész biztos, hogy nem. És, és el kell hordoznunk egymást is, ehhez, ehhez szükség van türelemre, hosszú tűrésre. Ezt azért is mondom, mert ez leginkább magamnak szól, mert nagyon türelmetlen tudok lenni másokkal. Azt elvárom, hogy velem mindenki türelmes legyen, megértse, amit én akarok, megértse, amit, amit nekem fontos, és tűrjön el. is tűrjön el, mert ez benne van az igényben, legyen hosszú tűrő. De ez nekem is szól. Te, tehát ez nem egy kötelező várakozás a hosszú tűrés, hanem, hanem ez kell, hogy a lélek által és belülről munkálkodjon bennünk, hogy ne, ne tényleg az legyen, hogy jó van, ezt még elviselem, és, és, és akkor majd utána jó megmondom, de nem. Hanem ezt így, így, így sajnos, én tudom, hogy nagyon nehéz magamból kiindulva, el kell hordoznunk, hosszan tűrni egymásnak dolgokat, és az úrhoz imádkozni ezért, hogy mikor van az a pont, amikor az úr azt mondja, hogy ne tovább, nem kell tűrnöd. Én azt gondolom, hogy ez a pont csak akkor jön el, hogyha ha valaki az Úrral ellentétesen, hogy az Úr ellen beszél, mint gyakran Izrael népe, ugye szembefordulnak Istennel, és ellenük szólnak. Én azt gondolom, hogy az Úr nem várja, hogy a hosszú tűrésünk, a türelmünk itt, itt menjen tovább, hanem én azt gondolom, hogy, hogy itt, itt ott van a türelem vége, ahol, ahol Isten igéje, és Isten ellen, ellen szólnak. Ott kell azt mondani, hogy Hát ezt már nem kellene tenni, itt most, most már nem vagyok toleráns, most ezt már nem lehet. Tehát ez, ez nem gondolom, hogy ez beletartozik a, a, a türelembe. Aztán felmerült bennem az a kérdés is, hogy miért olyan nehéz türelmesnek lenni, erre nagyon egyszerűen megválaszoltam, Hát ember vagyok, hát nehogy már, nekem nincs türelmem, bennem nem lakik türelem, és... Néha tudom tartoszt, tűrtőztetni magamat, ezt, ezt onnan is tudom, hogy ugye nem voltam mindig keresztény, elég hosszú ideig nem az voltam. Nem volt szükség a türelemre, inkább agresszióval az ember simán lefedezi azt, hogy türelmes legyen másokhoz. Nem voltam verekedős, de néha azért az agyamba kipattant, hogy jó, inkább akkor két pofon, és, vagy, és mehetünk tovább, csak ne kelljen már itt izé elviselni téged. Én gondolom, hogy vannak olyan emberek, akik, akik ezt meg is tették valójában, meg még mai, mai napig is megteszik, de itt felmerült egy, ugye, egy másik kérdés bennem, hogy, hogy ugye, ahhoz, hogy valaki megtérjen, nekünk türelemmel kell feléjük lenni. De a saját, a saját megtérésemből tudom, hogy, hogy nem hívőként talán még fontosabb olyan türelmet szerezni, amit nem tudok, hogy honnan kell, nem tudom, hogy kitől származik, tehát így, így, mire is gondolok, meg kell állni, és meghallgatni, hogy Isten szóljon hozzám. De nem tudom, hogy ugye, mi az, hogy türelem, meg miért akarna Isten hozzám szólni, hát ki vagyok én, meg igazán nincs is rá szükségem. De én úgy vettem észre a saját tapasztalatomból, hogyha Isten meg akar szólítani, akkor ő adja a türelmét ahhoz, hogy te megálljál, és meghallgassd. Azt amit, azt, amit ő a, a szívedre akar helyezni. Tehát olyan dolgot teszünk meg, amikor megtérünk, amire alapvetően szerintem képtelenek vagyunk. Tehát megállni, és meghallgatni egy olyan dolgot, meghallgatni Istent arról, hogy, hogy ő mit akar a mi életünkkel. Tehát ezt csak egyféleképpen tudom elképzelni, hogy azt a türelmet, amivel megállunk, és meg tudunk térni, azt Isten adja. Eleve így tervezte, vagy, vagy nem tudom, hogyan működik ez, de, de ez, ez nálam is így működött. Mert ugye beszélni nehéz, én nem tudok, de, de hallgatni, ez sokkal rosszabb. Mint. Amikor más beszél, akkor nagyon könnyű. Akkor fú, akkor megyek, és én is tudok beszélni? Hát hó, mondom, de amikor csak hallgatni kell, akkor tudunk beszélni. Mikor beszélni kell, akkor, akkor hallgatni tudunk. Tehát így a, így a kettő valahogy nem fér össze. és, ja. Ilyen ilyen paradox helyzeteket találtam így magamban, hogy valami olyannal indultam a keresztény életemben, ami nem volt, és mégis kaptam. És most már tudom, hogy, hogy miért kell, hogy legyen, de ehhez azért el kellett telnie egy kis időnek. Ugye foglalkozunk más emberekkel is, egyrészt, mert feladatunk, hogy megtérésre hívjunk embereket. Másrészt meg, mert amúgy is találkozunk emberekkel a munkahelyünkön, az iskolában, a mindenhol. És, és néha szembesülünk azzal, én biztos, hogy, hogy mások látják azt a kis türelmet, amit ami már így Istentől van, és az ember meg tud állni, meg tudja kérdezni Isten, hogy merre menjet elnézést, és hosszan tűrni, hogy amíg választ kap, ez is nehéz. De, de néha tényleg tűrni kell ahhoz, hogy az ember választ kapjon Istentől, és ugyanúgy menni a nehézségeken keresztül közben. De ezt mások minek látják? Saját tapasztalatom, hogy így azt mondják, hogy hát döntsél már, hát miért kell húzni az időt, nem, nem olyan izélyez, <kül> mondd azt, hogy igen vagy nem. Ennyi. Meg, meg ez csak az egyik. A másik az, hogy mi, a tipikus kérdés: miért hagyod magad? Tehát hogyha valaki, valaki bánt téged, ugye, és te, te tűröd, mert, mert van türelmed, és tudod, hogy miért, miért van az, hogy ezeket a dolgokat elviseled, akkor, akkor felteszik azt a kérdést, hogy miért hagyod magad, állj ki a saját igazságodért. És, és ebben magában benne van az, hogy az én véleményem szerint, hogy, hogy a saját igazságodért. De amikor hosszan tűrünk, akkor mi Isten igazságáért állunk, én azt gondolom, elég sok esetben. Azért a, azért a válaszért, vagy üzenetért, amit tőle kell, hogy kapjunk. És, és nem a saját igazunkért kell kiállni, és Isten azért hagyja, hogy, hogy néha báncsanak minket, vagy nehézségeken menjünk át, hogy, hogy, hogy ebből is növekedjünk, vagy hogy mások megtéréssel juthassanak a te példád által. És, és ugye én elég sokat foglalkoztam ezzel a dologgal, hogy mások tekintettek rám, hogy jó, miért vagy ilyen, miért nem állsz ki, miért nem csinálod ezt. És ugye az ember így néha elhajlik és teszi, ja, igazad van, kiállok az igaza, miért? Mert, mert az sokkal fontosabb, mint hogy, hogy, hogy inkább szeretetben elhordozzalak, vagy eltűrjek dolgokat. Ez nem csak a munkahelyen, ez szerintem a magánéletben, vagy, vagy akárhol is ugyanígy működik. És amikor ezzel foglalkozunk, én azt gondolom, hogy hogy akkor megint a sátán az, aki így munkálkodik, és adja a büszkeséget a szívünkbe, és ezzel azt, azt, hogy így nem bízunk Istenben, hogy Isten erre akar vinni, te akarod hallani az ő válaszát, és mégis azt mondod, hogy áll, inkább foglalkozok azzal az emberrel, amit mondod, hogy, hogy állja ki az igaz, az sokkal fontosabb. És nem, én azt mondom, hogy nem. Nem, nem fontosabb a saját igazságom, mint az, hogy, hogy Isten türelmében, Isten hosszú tűrésében tudjak lenni, és abban tudjak munkálkodni. És a beszédekben van néhány ige, ami így a, a türelemről és a nem türelemről szól, hogy mennyiben különbözik ez a kettő egymástól. Például 14 14.29. azt írja, a türelmes ember nagyon értelmes, a türelmetlen pedig nagy bolondságot követ el. Ezt szerintem nem nagyon kell magyarázni. Bár az, hogy az ember türelmes, még ne, ne, ne legyen egyelő azzal, hogy büszke lesz, hogy Na, látod, én mennyivel értelmesebb vagyok, mert te türelmetlen vagy. Nem, nem egészen ezt jelenti. A türelmetlen az egy kicsit elsieti a dolgokat, én azt gondolom, és ennek következtében tud olyan dolgokat elkövetni, amit nem kellett volna. Hogyha a türelmesen megáll, és, és meghallja azt, amit tennie kell. Vagy a 15-18-ban. Az indulatos ember viszájtszít, a türelmes pedig lecsendesíti a perpatvart. Tehát a, a türelem, meg még van egy pár, a 16-32, ezeket nem olvasom most föl, a 19-11 és a 25 15-ben, leírja, hogy mennyivel jobb a türelmesnek lenni, és mennyivel több gyümölcse van annak, ha az ember türel, türelmes, hosszú tűrő, mint hogyha a dolgokat sieteti, és, és indulatos, és a... És mennyi, mennyivel jobb ez, hogyha, ha meg tudunk állni, és tudunk Tudunk hallgatni, tudunk hosszan tűrni, és tudjuk tenni azt, amit Isten szeretne elvégezni a mi életünkben, és általunk mások életében. Az ige rengeteg példát hozott még ezen kívül ugye, történeteket a türelmetlenségre is, meg a türelemre is. Nekem a legjobb példám a türelmetlenségre, Saul, aki a királyságát vesztette ezzel, és és minden, minden lehetőségét Istentől. Ez az egysámú elben van, a 13. részben. Ugye képtelen volt várni egy hetet, vagy hát kb. azt hiszem annyit kellett várnia, hét napot, és a hetedik napon már nem bírta tovább, és ő mutatott be áldozatot, és ugye holott Isten, vagy nem, nem ez volt rendelve számára, ő nem, nem bírt várni. Ezért ugye Dávid lett a, a felszentelt király. Dávid, ez pont az ellentéte, Dávid türelmes volt, mert őt felszentelték, ugyan ő lett a király, de szerint, az én számításaim szerint legalább 15 évet kellett arra várni, hogy tényleg király legyen, és közben még mindig Saul volt a király, aki ugye elvesztette azt és az ő családja, hogy, hogy, hogy Izraelben uralkodhasson. De, de nagyon sok jó példa van a, a türelemben, a hosszú tűrésre, például Rút türelme a Ruth könyvében. Ő is tudott várni, türelmes volt, minden nehézségen át tudott menni ahhoz, hogy, hogy, hogy a, a. Nem is tudom, hogy jó legyen neki a végén, vagy, vagy nem. nincs jobb szavam, de. De Daniel profét a könyvében is sokat tűrtek, és ott, ott valóban az Úr nevében tűrtek, hosszan, türelmesen, és meglett a, a jutalma Sedrák, Mészek és Abednego, akit ugye tűzbe is vetettek, azért, mert nem voltak hajlandóak ö, ö, leborulni más előtt, ha jól emlékszem. És Dániel prófétát az oroszlánok elé vetették, és minden, a hitükért hosszan tűrtek, és, és türelmesek voltak, és lett a jutalmuk. Tehát... Ö, ezért is írhatta azt Jakab, hogy vegyetek példát a profétákról a türelemben, a hosszú tűrésben. De, de van még nagyon sok példa, de azt most nem fogom felolvasni, és mindjárt be is fejezem már. Még hoztam egy igerészt a, a malakiásból. ami amit csak felolvasok most a Malakiás 3.14-18-ig. Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bizott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldognak, boldogoknak, hiszen a gonosz tevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az urat, az úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az úr előtt emlékeztető azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonom már lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között az Isten tisztelők, és az őt nem tisztelők között. Ez csak egy ö, nem tudom, befejezésül azért írtam ide, hiszen a, a Prédikátor könyvéből, amit felolvastam, amit nem is értettem, hogy jobb türelmesnek lenni, mint kevénynek. Most így malakiás ezt így meg is válaszolta, hogy most irigyeljük talán még azokat, akik büszkék, kevélyek, és minden sikert ők érnek el, de mikor eljön a a vége, amikor vége van a türelemnek, Isten türelmének, akkor, akkor látni, lát, látszani fog a különbség, hogy, hogy miért jobb türelmesnek, mint, mint büszkének lenni. És, és ahhoz, hogy, hogy ezt be tudjuk fejezni. Tehát nem abba hagyni a, a türelmünket, hanem, hanem eljutni a végéig, és, és be tudjuk fejezni igazából. Hogy köszönöm, Uram, hogy, hogy adtad a Te nyugalmadat, és, és köszönöm, Uram, hogy szólhattam a Te igédből. Na, nem tudom igazán, Uram, hogy, hogy, hogy kinek ez mit mondod, de kellek, hogy munkálkodj a szívekben, és, és áld meg most a, a a dicsőítést, amit még neked akarunk adni, Uram, és, és, és áld meg a közösségünket, hogy köszönöm neked ezt a ezt a délelőttöt. Jézus nevében. Amen.